Але не можу по-іншому. І мені здається, що ми з батьком виховували вас у такому дусі, який не мав би ламатися через найпершу перешкоду. Якщо зможеш переконати кохану, то зможеш жити з нею. Якщо не переконаєш у цьому, то й далі в житті ні в чому не переконаєш. Розмова мала суттєвий вплив. Музька не чула більше російської від Валентини, хоча підозрювала, що українською вона спілкується лише в хорунжих. Але навіть і так то вже був великий прогрес. Валентина народила Григорієві двій нят – синочка і донечку, Федюрка й Маруську. Коли вони народилися, Григорій сказав, що про інші імена й чути не хоче, бо це знак – двоє дітей на раз, хлопчик і дівчинка – то значить Бог хоче, щоб росли разом продовжувачі роду його мами й тата. Валентина, може, і не дуже була рада таким старосвітським іменам, але не перечила Григорієві – Бо той мав немедяний характер, знала, що слово його – закон Музька викладала в університеті Життя котилося і несло із собою здобутки й утрати Мужніли сини, підростали внуки Якось Федір сказав Якщо мої сини матимуть хоч часточку мого щастя Я вважатиму, що їхнє життя подаровані їм не намарне. Був уже в тому віці, коли чоловік наче й підбиває підсумок свого життя 60 років – межовий вік для чоловіка. Мав ще силу й тяму, тому вів справи на своєму підприємстві до пуття. Коли відійшла в інші світи баба Килина, усі наче осиротіли. Федір надзвичайно боляче переніс цю смерть. Мати була для нього завжди найбільшою опорою. Задля нього вона пожертвувала всім і ніколи йому тим не докорила. Вона розуміла його співслова, а він, виростаючи, розумів, що він єдина її надія, єдина радість. Мама є мамо. Вона часом його сварила і повчала. У молодості все це сприймаєш гостро, часом поблажливо, думаєш, що мама нічого не знає і не тямить ні в чому, бо вона іншого покоління й інших поглядів. А коли сам стаєш у розповні літ, коли свої діти вже дорослі, тоді розумієш маму, тоді увіходиш у смисл маминих слів. Ти лише туди, а я уже звідти. Будеш казати це комусь іншому. Я тебе наскрізь бачу. Я з тобою свиней не пасла. Усі ці любі серцю фрази, ніби лайливі, але такі теплі й сповнені особливого змісту й доброти материнського серця згадуєш, наче згадуєш маму, наче доторкаєшся до її руки, відчуваєш її запах, бачиш складку, що лягла між бровами. Федорові було гірко й печально. Він ходив по квартирі, і на що не натикався, усе нагадувало маму. Муська боялася, що чоловік упаде в депресію, і повезла його в Сосничів. Поїхали на цей раз самі. Хлопців залишили в Донецьку. І хоч Василько, який Сосничів любив понад усе і просився із ними, але Муська сказала, що їм із татом треба побути вдвох. І хлопець погодився. Бачив, що батько й справді осунувся і заглибився в себе. Знав, що лише мама може вивести його із цього стану. Ті дні в сосничеві муська пам'ятатиме все життя. Вони ніколи з Федором не були удвох. А тепер, нарешті, хоч це й ненормально якось говорити, вони залишилися самі, наче й не було за плечима прожитих літ на голові сивини. Федір у свій уже поважний вік почував себе закоханим хлопчаком біля цієї ще молодої і вродливої жінки. Його жінки. Жінки його життя. Якось він сказав дружині, що невідомо, як би склалася його доля, ким би він став, чи не пішов би шляхом партійного бонзи, якщо б не муська з її долею, її самопожертвою, умінням берегти своє, оберігати іскру рідного вогню. Жінка завжди творить чоловіка. Це Федір тепер знав напевно. Кожним словом, вчинком, поглядом, проханням, заспокоєнням, навіть сваркою жінка закладає в чоловіка добро чи зло, любов або ненависть. Той сосничівський період вони нестимуть у серці завжди. Там були гори, було небо, було кохання, яке досі горіло рівним полум'ям, а тут вибухнуло новими вогнями. Хорунжі повернулися в Донецьк оновленими і щасливими. Григорій помітив, як молодо і рвучко батько взявся до роботи, як розквітла їхня гарна мати. 2004-го муська і Федір були проти донецьких, і це записало їх до ворогів-господарів Донбасу. Десять років вони ходили не лише в бандьорах, але й у оранжевих. Було важко, але знали, що вони на позиції правди.